מזמור קוף קמ. למנצח, מזמור לדוד. חלצני אדוני מאדם רע, מאיש חמסים תנצרני. אשר חשבו רעות בלב, כל יום יגורו מלחמות. שננו לשונם כמו נחש, חמת אחשוב תחת שפתמו, סלע. שומרני אדוני מידי רשע, מאיש חמסים תנצרני. אשר חשבו לדחות פעמי. טמנו גאים פח לי, וחבלים, פרסו רשת ליד מעגל, מוקשים שטו לי, סלע. אמרתי לה' אלי אתה, האזינה ה' כל תחנוני. אלוהים, ה' עוז ישועתי, סקות לראשי ביום נשק. אל תיתן, ה' מאוויי רשע, זממו אל תפק, ירומו, סלע. ראש מסיבי, עמל שפתמו יחסמו, ימוטו עליהם גחלים, באש יפילם, במהמורות בל יקומו. איש לשון, בל ייקון בארץ, איש חמס רע, יצודנו למדחפות. ידעתי כי יעשה אדוני דין אני, משפט אביונים. אך צדיקים יודו לשמך, ישבו ישרים את פניך.